Але ж він писатиме його вперше. Хотів розпитатися, до кого підійти у час роботи активу, на чому зосередити увагу. Це в газетярському ділі називається організацією Матвіялу. Володя пам'ятав цю істину ще з Харківського газетного училища. Близько десяти років минуло, а здавалося давним-давно, як тепер казали, ще до війни. А це вже історія. Газетярської практики у Володі дали бі ніякої, якщо не зважати на юнкорівські дописи. Потуж і хотів розпитати Левка Івановича, з чого почати. Та не запитав, бо згадав. Рекомендував його завідуючому відділом заступник відповідального редактора Одноблюдов таким побитом. Досвідчений журналіст, король репортажу, будь-яку тему витягне. Левко Іванович відверто не вірив у його досвід, скептично позирав з-під похмуркуватих брів на короля, мовчки проколював гострими очима, ніби говорив «Побачимо, – казав сліпий, – як кривий танцює. Володя здивувався. Як на фронті, так і в редакції Кіндрата Макаровича усі – Заочі, ясна річ, навіть молоденькі друкарки виличали фамільярно Котею. Прізвище Котя мав унікальне, як і ніс, про який кажуть, для празника різ, а він у будень носить. Котя мав розкішне волосся та завжди підстригався під бокс, ігноруючи таку парубоцьку принаду, як кучері. Познайомився Володя з капітаном Одноблюдовим ще в госпіталі. Він щодня заходив у палату, де лежало кілька поранених офіцерів. Весело проголошував усім «щире вітання з вечора до рання» шулистів газетами. Знову Ілля Еренбург про київські каштани пише. «Прочитай», – просили ті, що були здоровіші. «Розкажи, гвардія, що на Білому світі робиться». Гвардії капітан Одноблюдов потрапив на посаду пропагандиста в госпіталь після поранення і сподівався знову повернутися до своїх фронтових побратимів, а поки що мав офіційне призначення на період одужування. Поранені любили його бесіди. Капітан не просто читав, міг цікаво прокоментувати прочитане. До війни він написав кілька книжок про людей рідного шахтарського краю, а починав своє літературне життя у письменницькій організації ПЛУГ. Володю Капусту було поранено в ногу. Хоч кістки осколок не зачепив, але рана погано гоїлася, тож лікарі заборонили йому вставати з ліжка. Медсестрі і санітарки пильно стежили, щоб поранені дотримувалися режиму, а він з жіночого медперсоналу виділив високу, статуристу, русокосу дівчину, яку завжди чекав з нетерпінням. Якось після обіду Володя пошкотельгав у двір. Там його і побачила Зося. «Командир, а порушуєте режим?» – сказала з докором. «А я зовсім не командир», – відповів Володя, почервонівши. «Як це так?» – здивувалося Зося. «Лейтенант і не командир?» Армія складається не тільки з бійців і командирів. Є лікарі, інтенданти, інженери, техніки. А хто ж ви? У голосі дівчини було більше задирикуватості і глуму, ніж цікавості. Мабуть, фельдшер. Я відповідальний секретар комсомольського бюро окремої частини, урочисто вимовив він і ще густіше почервонів, гніваючись на себе. Навіщо їй ці подробиці? Подумає, що хвастаюсь. От бачите, відповідальний. Губ дівчини торкнулася її хидна усмішка. А поводитися як безвідповідальний. Ну це вже занадто. Він все-таки лейтенант, а Зося, напевно, якийсь сержант, та ще й медичної служби. Але на Зосине зухвальство нічого не відповів. Мовчки підвівся з лавиці і пошкотельгав до своєї палати. Наступного дня Зося прийшла з гітарою. Давала концерт на замовлення. Кожен просив виконати якусь свою улюблену пісню. Мовчав тільки Капуста. Але всі пісні, які співала Зося, йому здавалося, вона співала для нього. Спочатку він почув її голос, а самої ще не бачив, бо так пекла клята рана, що й голови не повертав на той співучий м'який голос, а тільки мав у слухати. А згодом і побачив. Війшла в палату, привіталася і сказала голосно, «Сьогодні я принесла усім вам одні ліки, універсальні». І вдарила по струна гітари, заспівала тихенько, замрійливо. Навіть тяжко поранений казах габід. Заворушився і, стримуючи нелюдський біль, заблимав вузькими щілинами очей, намагаючись вловити смисл за душевної пісні. У своїх безкрайних степах він не чув такої, і хто в нашому краї чи літи не знає?